А стара няня. уже не розповідає казок перед сном і не приносить у ліжко склянку теплого молока. Батько мріє, аби я одружився. Але всі принцеси такі вередливі і такі негарні. І до того у жодної немає косичок. А разом з принцем купе їхала старша Фрейліна з донькою та міністр фінансів. Фрейліна постійно Штовхала доньку ногою, примушувала посміхатися. Її носата донька на ім'я Аделіна Лише час упускала з рук то хусточку, то віяло. Принц нахилявся за ними. Аж поки у нього заболів поперек. Міністр фінансів без угаву говорив про політику і вихвалявся своєю заощадливістю. Принц втомився від цього товариства і вийшов у тамбур. Потяг поволі скидав швидкість. Станція три капелюшки, оголосив провідник. Стоянка три хвилини. Це ж треба. Три капелюшки, подумав принц. Я й не знав, що в наших краях є така станція. Вікно в тамбурі було укрите сніговими візерунками. І принц почав відмухувати у ньому кругу шпаринку, а потім припав до неї оком. І побачив принцесу. Він одразу ж її упізнав. Так, так, він ні за що не сплутав би її жодною дівчиною у світі. У неї були такі самі блакитні очі, які він сто разів бачив у вісні. Така ж привітна усмішка і такі ж тендітні руки. А головне, з-під картатої теплої хустки виглядали дві немодні косички, прив'язані пурпуровими стрічками. Так, так. Це була принцеса. Вона стояла сама-самісінька позрід снігових заметів, дивилась на потяг. Вітер розвівав їй спідницю, тріпав хустку і стрічки на косичках. Це вона! Як добре, що я вийшов у коридор, подумав принц, але як холодно. Принц побіг до купе за мантією капелюхом. Поки він одягався, потяг здригнувся один раз, другий, а потім повільно рушив з місця. Принц помчав до тамбура і штовхнув металеві двері. Вони були зачинені. Тоді принц, що духу побіг по вагонах, часом поглядаючи у вікна, він бачив, що й вона помітила, і також упізнала його. Вона стріпинулася, і гублячи важкі черевики, теж побігла за потягом. Принц перебігав з вагона в вагон, але скрізь двері були міцно зачинені. Нарешті принц і стався до останнього вагону. Далі бігти не було де. Він припав до вікна і звідчим бачив, як принцеса біжить за сніженою рівниною, а пурпурові стрічки злітають з її кіз. Потяг знову воспівував свою нехитру пісеньку. У купи вкладалися спати. Принц піднявся на верхню полицю і заплющив очі. «Нічого! Я невдовзі повернуся і заберу її!» подумав він, засинаючи. Вранці принца зустрічала галаслива свита. Його підхопили, закрутили, затисли в обіймах, повели до білого лімузина. — Мені треба, я, я повинен, — бурмотів принц, спручаючись. Але його ніхто не слухав. У королівському палаці на нього чекав бенкет. Кілька зустрічей з послами, відвідани п'ятьох красунь, котрі мріяли стати його подругами. Та урок танців. «Нічого, поїду завтра», – вирішив принц, сідаючи до лімузина. Увесь день він крутився, як вивірка в колесі. Нарешті настала ніч, і його лишили в спокої. «Завтра, негайно візьму квиток, поїду на ту станцію», – думав принц. До речі, а як вона називається? «Три равники, три парасольки, три ведмеді». Він заснув, так і не згадавши назви. Стої пори минув час. Щодня на принца чекали нові бали, зустрічі та прийоми. Щовечора він намагався згадати назву маленької станції. Щоночі йому снився один і той самий сон, фігурка, із золотавими косичками посеред засніженої рівнини. Вітер смикає її за хустку, грається пурпоровими стрічками, збиває з ніг, а він сильний, стрімкий, вибиває двері, зіскакує на повному ходу з потяга, біжить їй назустріч, широко розкинувши руки, і йому зовсім не холодно, в тонкій мереженій сорочці.